Сьогодні ввечері я все одно пеститиму її пишні форми. «До вас дзвонили. Встрічає мене Ніна. З міста. З Лучеська. Хто?» – мало не кричу я. «Якась жінка. Вона назвалася? Ні, хоча не Магда. Ні». І раптом я ледве не палаю. Так несподівано підкошуються ноги. «Катя». Це мусила дзвонити Катя. «Тільки Катя». Вона щось виліла передати? Ні, сказала, ще подзвонить. Я сідаю за стіл, і до логолови вже нічого не лізе, а нічогісенько, крім єдиної думки. Це мусить дзвонити лише Катя. Інакше життя не має сенсу. Я мушу бути їй потрібним. Вона мусить відчути, що вона потрібна мені. Дізнатися, звідки завгодно, від тієї шлариси? Кого там ще? І тут я відчуваю гранично чітко. Я Божеволію. Ось-ось, через півгодини, навіть менше, якщо тільки Катя не зателефонує, намагаюся читати. Але вбити таким чином час не вдається. Я не розумію змісту, нічого не розумію. Ніна здивовано і трохи злякано дивиться на мене. Нехай. Тільки час капає так повільно, мов, уже весь витік. Минула ціла вічність, поки озвався телефон. Я схопив трубку. Питали Архипа Степановича. Насилу стримався, щоб не кинути трубку. Міжміський дзвінок пролунав аж через дві години, коли я вже подумав, що Ніна, Лебонь помилилась. Викликав справді лучець. Привіт, братику, сказала трубка. Хто це? Уже забув Лариса. Лариса? Так, як у тебе справи? Нормально. Ну і прекрасно. Я тебе насилу розшукала. Вельми вдячний. Їж на здоров'ячко. Я дзвоню за дорученням Георгія. От і все, подумав я. Ілюзії вмерли, а я живий. Що там ще треба цьому зануді? Ти мене чуєш? Питала тим часом Лариса. Чую. Що там я заборгував твоєму Георгію? Заборгував? Він навпаки велів тобі подякувати. Той хлопець, що на твоєму місці... Знайшов у столі якесь там креслення і показав Георгію. І Георгій тепер каже, що ти – геній, і якби повернувся, то міг би стати провідним конструктором їхньої фірми. Жартуєш? Які вбіса жарти? Твоє креслення дало якийсь там такий ефект, що Георгій на сьомому небі. Просив приїхати, щоб оформити винахід. Приїдеш? Отримаєш премію? Подумаю. Думай, та добре. «Я теж скучила трохи за тобою, братику, засміялась Лариса. «Не забув? Для Георгія я й досі твоя сестра». «Може, і приїду?» – непевно пообіцяв я, і раптом випалив те, що давно із самого початку розмови свірбіло на язику. «Як там Катя?» «Катя?» – здивувалась Лариса. «А чому ти за неї питаєш? Ви що, знайомі?» «Хіба ти забула? У тебе ж і познайомились». «Тепер згадала». Чому зітхнула Лариса. Катя заміж вийшла. Заміж? Щось опустилось у мені, і я зрозумів, що це я сам сповзаю зі стільця. Так, заміж. А що ж, далі було чекати з моря погоди? То чого так сумно кажеш? Спромігся спитати я. Бо коли старі діви виходять заміж, то їм чогось майже завжди така ж сволота трапляється, як і Каті. До кожного стовпа ревнує, а сам, е, та що я завела таке, братику. Мій гошка, ну, приїжджай. А Катя, ти часто бачиш Катю? Господи, далась тобі та Катя. Учора тільки прибігала, із синяком під оком. Уранці додому рушила і вся тремтить. Та чого я тобі розповідаю? Такі, як ти, не кращі від того гурдалака. Спасибі, не зміг проковтнути я образу. Їж на здоров'я і не ображайся. Приїжджай, побалакаємо. Ну, бувай, бувай. Я поклав трубку. Доля забрала у мене останній шанс. Звинувачувати немає кого. Я сидів довго без жодної думки, втупившись у папери перед собою. Аж поки не пригадав, що, власне, Лариса дзвонила не для того, щоб повідомити про Катю. Винахід. Який ще винахід? Чорт зна що. Поступово, приходячи до тями, я проклав місток у минуле, і пам'ять висвітлила білий арку Шватману, що лежав у шохляді мого колишнього столу. Жодного разу я не згадав про нього. Жодного. Не було нагоди. Не було потреби. Біса, дідька, я забув, з якого приводу, як і чого я проводив на ньому квапливі лінії, прикладав рейс шину, озирався, ніби злодій, боявся, що ось-ось хтось загляне до кабінету і все переб'є. Хоч Ірина, Віталик і навіть Люба давно вже пішли додому. «Вам погано, Андрію Платоновичу?» Почув я голос Ніни. «Чому ти так вирішила?» Здивовано спитав я. Хоч хвилин п'ять тому мені справді було досить зле. «Ви дуже бліді. Серце схопило». «Ні, та ж ні, Ніночко!» Мало накричав я. «Розумієш?» Я встав і пішов до дверей. «Але перед тим, як вийти, зрозумів, що маю щось пояснити». Розумієш, Ніночко, ця жінка, ця жінка мені повідомила. Але пояснити, що з ця щастя і горе прийшли до мене водночас, я не зміг. Я просто вийшов. Так само цвіли вишні кола нашої контори, пишно названої заводу управління. Усе було так само. Але й не так. Головне, я не знав, що ж мені робити. Дедалі сильніше стискав горло спазм. Я підійшов до гурту чоловіків. Високий крамезняк у сірій куфайці, слюсар зі складу готової продукції, розказував анекдот. І я поспішно відійшов, наче справді не мав права послухати, що там він безжурно говорить. Невже не мав? Я поминув прохідну, кілька автомашин під ворітьми і пішов кудись вулицею далі. Катя. Але чи втрата? Остаточна втрата примареної Каті мені болить. Чи просто болить душа? Біль цей має назву, думається мені, але як його назвати, я ніяк не збагну. Минув майже місяць, поки я потрапив до Лучиська.